Moja kwa moja hiyo na nire kusitani idha ya kiswaili ya redi wisangali ya tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kifuata tarifa ya habari ya mchana wale tunayo anza kwa muhtasari wake. Burundi ya miaka mnyaka sitini ya uhuru wake kutoka mikononi mwamukuroni mberigiji kwenye mkesha wa maadhimisho. Raisi wa Burundi ameonya meonya fanya kazi wasio ajibika. Na maadhimisho hayo kwa mwaka huu ya nafungama nana mwaka mwamoja wakua sisiwa kwa kituo cha Televisheni Isanganilo. Na wakulima wa mpunga wa mkua Nigitiga waramikia uhaba wa mbegu bora za zao hilo. Na katika habari za kima taifa, hospitali ya taifa muhimbiri huko Tanzania kuwa mapacha waliwo ungana. Kuna haya biashara na mengine mpenzo sikizaji. Mitambu ni naungozo na Fransua Akimara. Hapa studio mimi ni Romualde ni wabifuze. No? nam habari kamili. Sela mpya ya kuasawazisha mishahara itaanza kutekirizwa tangu mwezi huu. Akihutubia raia kwenye mikesha wa madhimishu ya mnyaka sitini ya Uhuru, Raisi wa Burundi. E, Evarise Ndaishimie hamesema kuwa uh, uh, amesema kuwa ametahadharisha kumradhi mfanyakazi yeyote atakai chepuka wajibu wake wakuu kuwa atafutwa kazi aidha rais ndaheshimiye yeye ametangaza kuwa serikali imeapa kuhimiza wananchi wake kuchapa kazi na baadhi ya raia wakazi kazi wa jiji la Bujumbura wanasema kuwa Burundi imeapa Imepata uhuru kisiasa lakini kuwa bado kuna mambo ya ili ilikuwepu uhuru wakiuchumi. Wanasema kuchukizwa na kuna miaka tisini na timia. Iburoni kiuo imepata uhuru kukiwa bado kuna shodiwa kukatika katika kwa umeme na maji Aitha wanaomba serikali kushulikia swala kupanda kwa harama za maisha zinazo na mufumuku wa beji wa bidha 1240. Hawa ni badhi yao. Hii uhuru yetu, hapa Burundi, na kumbuka zamani, watu walikuwa na detuize sana, lakini hivi tukona liberite, tukona amani, minasikia kwangu, nabitu miko ofesi sawa kapsa. Kweli kuna mabadiliku makubwa, asa kungambo ya maisha, tukiangalia maisha ilipita na maisha tunayashi sasa kuna tofauti kidogo. Kwa hivi, Maisha yanakuwa magumu, vitu ni vingi, tofauti na zamani, hivi tena tuvioni. Chakula zamani kilikuwa bei chini, lakini kwa leo chakula kimekuwa na bei kubwa. Zamani tulikuwa mata sukari ya franga kumi, ya franga tano, basi watu wanaenda, lakini kwa leo kupata sukari inakuwa ni problem. Inakuwa mpaka kupanga kumirongo, sijui nini, e, zamani, kwa kumirongo, sijueni nini wengine wanakosa. Zamani watu kama sisi walikuwa masomo, kila kitu kilikuwa biem, kwa hivi, tunaona pa kwa ma difficulté mingi sana. Hasa kwa sisi tunasemeza watoto, kwa masomo tunapata ma difficulté fani wa kigeni tukiona wa kigeni zama ni ya Burundi ngombe mashia Burundi ni mazuri mashia wanasifu vizuri kabisa lakini kwa hivi mtu akijana kwambia wana hivi Burundi ah ah hivi Burundi ah ah maki kuna fauti flani. hivi kupata soda ni problem ukitafuta orange utaipata ma delestage pa kwa quartier pa kale au gene courant ni problem mwingine kuwa mkubwa sana tunashukuru Mungu kwa kuona huu mwaka tena tumeifikia miaka 16 sasa anatukaa tunashukuru Mungu Burundi mi na wana ni sawa naona tuko tunasonga pole pole hata tasetu wanawake naona wanaingia mukaan ndio ya Marakwanza ni kitu cha kupongeza sana na tuliojelele tarifa ambapo raisi wa Burundi amesema kwa sala ya kusawazisha mishahara itaanza kutekelezwa tangu mwezi huu wa 7 Akiutubia laia kwenye mkesha wa maathimisho ya mnyaka sitini ya uhuru. Hame tahadhalisha mfanya kazi yote atakai chepuka wajibu wake kuwa atafutwa kazi. Haitha valisi ndaishimie, ametangaza kuwa sirikari, imeapa kuhimiza wananchi kuchapa kazi. Tumusiklize, anantafuse kwa kiswai na moize misaako. Ubutuji ye gushira manu mbose kukivi. Kupako zibigi Tunakuenda kuhamasisha ufanya kazi wote. Tulichukua hatuwa kwamba asie fanya kazi asipeo posho, badala yake anastahili kufurushwa afanya kazi yake na kuacha kudanganya wananchi. nchi. Mwenendo huo, utapelekea kunufaika na mali ya nji wa sheria unahusu bajeti ya serikali ili pesa zote ziambatana kazi inafanyo. Wakati huo, raia wataweza kukagua kaza serikali kupitia wakilishi wana nchi waleo katika bodi ya utendaji, watakuwa wanaonyesha matumizi ya bajeti ilio tolewa. Yule ambaya siye fanya kazi, atalipwa kulingani na yale alio tekeleza. Jambo jengine tunapenda kwa ni kuwa, serikali ilipasisha mswada wa sheria, wakusawazisha mishahara kwa fanya kazi wake, kunako itaji mabadiliko ya fanyike bado mapema. Hata hivyo, mwezi huu wa Julai, sera mpia ugavi wa mishahara itanza kutekelezwa kwa fanya kazi wote. Ni dhahiri kwamba, iwapo sote utafanya kazi Kwa bidi, unamu miaka kumi, tutakuwa tumefikia kwenye malengo yetu na ufanya wote wa wauma, watafurahi, kwa sababu, unamna mapato ya tafyo zidi kuongezeka ndivyo marupurupu kwa ufanya kazi yataonekana. Tunataraji kwa masisha wazingatie wanako elekea, ili wakati wa kupiana majukumu, anayetoka, aoneshe mungine, alipo fikisha kazi. Kusura ya wengine, kama wakulima wafanyabiashara pamoja na wajasiria ya mali tunapenda wawe viongozi sahihi wanaohimiza wananchi kujishughulisha katika kupiga vita umaskini baba twale barazwe shinga no kubona abantu bose bari kukivi mu rugamba ko gwanya na mwali huyo aliesikika likuwa raisi wa Burundi evaliste nda ishimie. Shire kwa ngazi ya kitaifa zinafanyika kwenye barabara ya uhuru jijini bujumbura zikisimamiwa na raisi wa Burundi. Haitha zimehudhuliwa na maraisi wa wili isene alimwenye raisi wa Zanzibaba pamoja na Foste Arkanditu Adira raisi wa Afrika ya Kati huko mkoa ni karuhusi wametumia kwa muda ukumbi na uwanja wa kisasa ambao ujenzi wake unamalizika minyaka, uh, unamaliza miaka 6 kwenye makao makuu ya mkua huo katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru jambo hilo limepokewa vizima na watu wengi kwa sababu walikuwa wakielekea kwenye tarafa wanapoadhimisha sikukuu ya uhuru aidha wanashukuru kwa jengo hilo ambalo raia wanalijenga kwa misaada tofauti nafikia hatua inayoridhisha Ambaro minatazamiwa kumalizika hivi karibuni wapate kukumbatia miladi mingine ya kujendeleza na kuendeleza mkua wao. Daima na madhimisho mwaka mwamoja mimarizika tango kituo cha televisye ni sanganilo kianze kupeperusha matangazo na vipindi vizyake kwa kuhabarisha umakaimu mkurugenzi wa... Kituo hicho analeza kujivunia hatuwa hiyo akisema kuwa vipindi na matangazo Watu walivyo kuwa wanaskriza kwenye radio hivi wanavitazama kwenye runinga Are Desiree Bukeneza na tolea wito waliu na vitu vya kutangaza kufika kwenye kituo hicho Vipate kufahamishwa umapunde tunayendelea na tarifa yetu Redio isanganiro ni kiboko yao na mtarifa hii na na moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Serikari ya Burundi mefuta resini ya shirika ProServe la ku, ya kutengeneza na kutumikia katika eneo marumu na kibiashara la warubondo. Serikari na lituhumo shirika hilo kututekereza makubaliano kama ilivyo wawasilisho katika baraza ra mawaziri jumatano hii. Kwa mjibu wa baraza hilo, eneo hilo litakabithiwa mtu mwingine aliye na wezo kifedha na hata ufundi. Miche ya mianza zaidi ya lufutano ilipandikizu wa rahamzi hii talafani marangaramu kuwa ninguzi kwenye muambao wa mtu kanyaru mpaka kati ya Burundi na nchi ya Rwanda. Zoezi hilo hilo andaliwa na mladi wa kuhifadhi mazingila ya marufu yewe Burundi urambaye kwa uh, didi kwa mazomoni ya kulinda kingo za mto huo ambao huwa katika hatari wakati wa msimu wa mvua viongozi tawara mkoani Ngozi wanakaribisha mpango huo wa serikali wa kuhifadhi mazingira na baadhi ya wakulima wa zao la mpunga mkoani Gitega wanasema kukabiliwa na changamoto ya uhaba wa mbegu bora za zao hilo hali hiyo inawapelekea kupanda Mbegu wanazo nunua sokoni ama wanazo peana kati yao jambo wanaro taja lina sababisha kutopata mavuno ubora. Wanaomba wadao wa kilimo kuapatia mbegu ubora kila zina, uh, itajika hafisa wa mavuno katika idara ya kilimo mkua ni gitega badara yake anawaomba kununuwa mbegu za mpunga katika kituo cha utafiti wa kilimo izabu. Kutoka gitega jirar nibigila. Wakulima wazaola mpunga wa matarafa ya gihita, makibuko na bukira sazi mkua negitega tuluzu umza nao waumba wapewe mbegu nzuri za mpunga. Sababu ni kwamba hadisasa wapandikiza mbegu za mpunga wanazo nunua sokoni au wanazo peana katiao. Waendelea kwamba, aina hiyo ya mbegu. Hai za rishikamwe mavuno bora Mbali na hayo wapendekeza kila mbegu mupia ipimwe kwanza katika mashamba yao Kabla ya kuzagazwa katika wakulima wa mpunga Na hayo ni bada ya kuwa mbegu za mpunga walizopewa miaka miwili iliopita Hazi kuzalisha matunda yote, jambo liliopelekea wao kuamua kuendelea kupandikiza mbegu zao za mpunga za zamani. Waomba pia bonde malumu kwa zao la mpunga ya na maji hadisasa ya andaliwe ili apate maji ya kutosha kwa zao husika kwa upande wake kiongozi anayehusika na mavuno ya mimea katika ofisi ya mazingira ukulima na ufugaji mkoa ni Gitega bwana Deni Nibigira awashauri wakulima wa mpunga wa mkoa Gitega wanunue mbegu mpunga katika kituo isabu cha utafiti wa kilimo Kwa nimbegu za kituwa hicho azina magonjwa yote ya mimea na zinazalisha matunda kwa kiwango chakuridhisha. Itafamika kwamba idadi ya wakulima wa mpunga huongezeka kila mwaka mkwani gitega. Kutuwa gitega, jani bigira, Radio Sanga Habari za kimataifa. Na mkatika habari za kimataifa, hospitali ya taifa ya muhimbili. Nchini Tanzania inafanya upasuaji wa kihistoria wa kutenganisha watoto mapacha walioungana kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC upasuaji huo na unahusisha mapacha walioungana kifua na sehemu ya ini ingawa kila mtoto ana ini lake utakaohusisha wataalamu 30 na wa, uh, mmoja wa matibabu kwa mujibu wa hospitali hiyo na upasuaji huo utadumu takriba ni saa saba timu hiyo ya madaktari 30 mmoja inajumoisha wa Tanzania 26 na wataramu watano kutoka island e, ikiwemo daktari wa upasuaji. Upasuaji huo utakua wakwanza a, inayakin chini Tanzania na watatu pekee kufanyika barani Afrika huku upasuaji mwingine wawili. Wa Afrika kusini na Misli Upasuaji huo utaharimu takribani shiringi milioni hamsini Mbapo ungefanyika inje ya inchi Ungeharimu zaidi ya shiringi milioni miya moja ishirini Alie kuwa mgombea wa uraisi nchini Uganda Dr. Kiza Besige na mshitakiwa muenzake Samueli Lubiga Mkauku Wamepewa dhamana ya pesa taslimu shiringi eh, Taslimu sh Shiringi milioni mbili nukita tano kila mamoja. kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Vile vile wawili hao wameamaliwa kutotowa maoni yoyote. Hadharani kuhusu kesi yoyo. Hadi takapo kamilika kusikilizwa wanaharakati hao wawili wakisiasa. Ambao wamekua kizuizini tangu juni kuminatano. Walipo kamatu kwa katikati muajiji la Kampara. Walifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu maha hakimu ya hakimu mahakama ya barabara ya Buganda iliongozwa na kaemo jaji wa mahakama kuu Dugrasi Singiza hata hiyo inajiri siku moja tu baada ya jaji wa mahakama kuu ya Kampala Theodo Asimwe kutadeo Asimwe kukata, kukata ombi lao la dhamana na mpezi msizaji kwa tarifa hizi za kima taifa, tarifa ya mchana waleo wa hainachaziada uskose kuungana nasa katika tarifa nyingine za hapo jioni, ponapo majari wa hapa, sulu kwa na mimi, Romualde ni waifuze. <tune>